«Що?» – підхопив отець Сілецький – «взяти свідків і списати протоколи, подати до ради шкільної, окружної. собі роблять, що хочуть. Не ваша вина, що вчити немає де. Журилися би тим. Так, але діти. Гадаєте, що вони так до школи рвуться? Не гадаю, але просвіта потерпить, а в нас і так анальфабетів більше, ніж де є в Європі. Хотів би чоловік свій обов'язок сповнити». «За тих 25 ринських!» Не в грошах річ, а в совісті Совість мені каже, що коли я вчитель То повинен учити І я собі так гадав, пане професоре Почав отець Іллиницький Тут перше не було школи Я заложив читальню імені Качковського На силу стягнув 15 членів Прислали зі Львова грамоти Такі, знаєте, гарні, з портретом Качковського І з написами «Молися, учися, трудися, трезвися» Кажу вам не грамоти, а просто образи. Хочу в салоні вішай. І що ви гадаєте? Зразу ходили, слухали, як я говорив або читав, а потім позіхали, а деякий заснув під час читання, аж і ходити перестали. Не спішиться наш народ до просвіти, не спішиться. На мій погляд, отче добродію, коли дозволите собі це сказати, головна причина в мові. Як то в мові? Народові треба написати так, як він балакає Неможливо, наші люди балакають по-простому А писати треба вчено, огладжено, політично Огладжено так, бо все ж таки зрозуміло і займало, Щоби наш чоловік не дрімав і не позіхав від уха до уха І треба йому все щось цікавого і нового сказати Треба промовляти до розуму і до серця Треба будити почуття національні я це й пробую робити і мушу признатися, що воно мені вдається. В бабчу читальня розвивалася дуже гарно. Я там не тільки концерт вчевченка урядив, але й касу позичкову провадив і крамницю відчинив. Перейдемо до другого покою, перебила Шагаєві хазяйка. Тут дівчина накриє стіл до пісної вечері. Шагай зірвався. Ні, я все таки піду. Це ж дійсно негарно з мого боку засиджуватися так довго. З'їсте маринованого оселедця з бульбою, попіте чай і підете, відповіла пані Ілецька, а сказала це з такою добрячою усмішкою на гладкім, хоч і старечим обличчі, що шагай не мав серця відмовитися. Моя жінка не заснула безпокійно, спокійно, якби ви відійшли від нас без вечері, пояснював отець Ілецький. І вони перейшли до другого покою. Шагай коло десятої години вернув з попівсто до школи. Марта побігув ще, чекала на нього. Ще за Варської була вона сторожихою, і як приїхав Шагай, перша прибігла до школи, ніби школа і вона, то одну. Ніхто її не іменував сторожихою, але Марта цей уряд вважала своєю природженою власністю і навіть слухати того не хотіла, щоби хтось другий міг був обслуговувати пана професора, а не вона. Як запокійниці казала «ми», коли мова йшла про школу, так і тепер то «ми» не сходило їй з уст. «Ми то якось собі раду дамо. Ми виправимо школу. Ми зберемо дітей. Ми покажемо людям, як добра школа має виглядати. Все «ми, ми, ми». «А ви, мамуню, чому не пішли спати?» – спитав її Шагай, вернувши від Ілецьких. Чекала на пана професора. «З запокійниці я тут і спала, в кухонці». Покійна панночка була, я ж мужчина Не боюся Марта обтерла запаскою уста, як прив'яли вишні Мала літ поза сорок А пан люблять спати від вікна чи до вікна? – спитала Глянув у куток, де на свіжій отаві лежало чисте, Простирало подушка і коц Все одно, мамуню, я добре сплю Марта стояла біля печі і усміхалася хитро Прошу, пана А що там? Най мені пан не кажуть, мамуню, бо я ще дітей не мала. Ви дівчина? Ні, я мужатка. Чоловік зветься Онуфрий. Онуфрий грець. Може, пан чули, але Бог дітей не дав. Прошу мені казати Марто, так мені й покійниця казала. Добре, Марто, як хочете, так вас і кликати буду. Дякую панові. І дальше підпирала піч. Шагай відчинив куфер, шукав нічної сорочки. «Прошу, пана!» «Що?» «А якби вночі що стукало, то най пан не бояться перехреститися, відмовити отче наш за душу усопшої герміни і втихти, бо кажуть...» І притишила голос. «Що таке кажуть?» – спитав Шагай, риючися у скрині. «Кажуть, – шепотіла Марта, – що покійна на їй Бог дасть царство небесне, руку на себе наложила». «Так?» І я на то я не присягнула би, але що кажуть, то кажуть. Ото -от то -от стояло її ліжко, а то шафа, а то стіл з різними плящинками. Багато їх, багато. В плящинках кваси якісь, бавилася ними, варила то, переливала як чарівниця. Найбог гріха простить, бо душа була добра. Ангел не чоловік. Мабуть, хімії вчилася, докинув Шагай. Може. «Де мені дурні знати? Вона покійничка з того, як йому луніверзе ту до нас приїхала. Не мала за що сама вчитися, і чужі діти вчити пішла. Бо дай би їм чортам!» «Бог того до суду віку не простив, таку квітку зломили». І Марта розридалася, як дитина. Шагай подав їй одиноке і то сильно розгойдане крісло. «Сідайте, мамуню, сідайте собі, Марту, поправився». Дякую, панові. І най пан не гнівається, що плачу, але й пан не витримали би, якби почули все з кінця. Збавили її, ой, збавили життя. Хто? — питається пан. Чесна компанія, тутешній із міста. Най пан того нікому не кажуть, а да він наш пекро то одно. Шаю вдав, що не чує. Сіркав сірник і закурював попірозку, поздавалося йому, що в пустім, обдрапанім і павутиною обмотанім покою чути було якісь труйливі гази і кваси, від яких робилося млісно. Я колись панові все по пунктам розкажу. Добре, добре, розкажете колись, гадаючи, що Марта йде собі геть, але Марта не йшла. Якось перед покровою почала. «До світа, як звичайно, прихожу я, щоби збудити паню, а вона вам, покійничка, щорніла, як земля, очі геть кудись втікають, губи покусала собі. «Бішіть, доксьонза!» – вимовила на силу. Побігла я, прийшли його мост, висповідали, післали свої коні до доктора до міста. Але нім доктор приїхав, вона, покійниця моя нещаслива, Богові душу віддала і затудила лиця руками». Не попрощавшися, вибігла з хати Ладна історія, погадав собі Шагай На тім тлі можна би повість написати Талановита, добра і може ще до того й гарна дівчина Щоб запрацювати собі гроші на дальшій студії Взяла посаду сільської учительки Гадала, що дістане лекцію у дворі, в економа Або в котрогось із багатіших селян Що буде жити ощадно і відложить дещо а за той час далі вчилася своєї хімії. Ге-ге, -е. доробилася на дальшій студії в небі.